На вулиці майор радісно потер руки. Він скучив за серйозною справою, тому з ентузіазмом розбудував у голові плани подальшої розробки баби кабачихи. Дід Христофор навчив. Добре. Дід Юхим. Конкурент. Прекрасно. Це вже матеріал. Є на що спертися. Тепер встановити коло контактів. Не біжіть так почувався темряви голос Петра. У запалі Микола Пилипович не счувсь, як випередив підлеглого на добрих два десятки метрів. «Зачекайте!» – Петро кульгаючи наздогнав напарника. «Я ж не можу так швидко!» «Що, не помогла тобі колдунья?» «Не знаю», – лейтенант зупинився, відхекуючись. «Коліно, наче, і справді менше болить». Вдалий початок операції додавав оптимізму керівнику групи, і у відповідь на слова підлеглого він хитро зіщулився: так вона ж тобі голову заговорювала, там у тебе сама я опасність. Це завжди так, вони лікують те, що не перевіриш. Петро легковажно махнув рукою. А ти откуда знаєш? Знаю. Мені бабуня розповідала, вона у війну ходила до ворожки, тоді теж модно було. Микола Пилипович задумливо почухав потилицю. А все-таки про голову вона в саму точку. І про коліно не може бути, щоб просто угадувала. Мільйон процентів бабуня розповідала, що їй та жінка сказала, «Ваш чоловік хворий від заліза». «А якраз війна була, самі понімаєте, так що угадувати вони вміють». «А про ребра?» – майор не здавався. «Знаєш, щоб так угадувати, це, вроді, сама була. А, кстати, що вона там казала на що того, що жінка замішана?» Слава Богу, було темно, і хіба тільки ніч могла помітити, що хлопець знітився». Напарник, наче навмисне, весь час розвивав неприємні для лейтенанта напрямки розмови. Хоча швидше за все, таки навмисне. Старому досвідченому оперативнику зовсім не треба було заглядати партнерові в обличчя, щоб визначити слабкі місця і вцілити у десятку. В училищі всім їм викладали такі психологічні штучки, але не попереджали, як неприємно виступати об'єктом їх застосування. Сказала, що був чоловік через жінку. Чорний, старий, але не такий старий, як вона. Петро взяв паузу і згадав лекції з психології. Це значить будь-хто. Та трактористів парочка була під сорок, підходять повністю. Тут уже збився з ноги Микола Пилипович. Питання віку було для нього не менш болючим, ніж катастрофічно рідіюче волосся. «Під сорок – це зовсім не старий. Що то ти видумав?» «Я це не про вас?» Микола Пилипович закусив губу. «Ти лучше розкажи, чого твоя поштарка так кинулась, когда баба сказала, що це через жінку?» «Вона не моя поштарка». «Твоя-твоя», – усміхнувся майор, повертаючи собі душевну рівновагу. «Задання є у тебе, значить твоя. І в рамках этого задання хочеться все-таки услышати твою версію на що драки». «А які тут версії? Колгоспники?» Петро ніякого знизав плачима. «Це понятно, що не робочий клас, і якщо дівку в голову дали, ти не кривись». Це все ще туди-сюда. А якщо все-таки це противодействі є, чи є? Ну, цих, сіл, то єсть сил. Микола Пилипович все-таки не був майстром формулювань. Яких сил? Ну, наприклад, Юхима. Показання баби це підтверджують. Петро скептично похитав головою. Він білий, а не чорний. А може не в тому смислі чорний, а в смислі чорніє сіли. Тут майор аж по лобі себе ляснув. Точно, він же ж там якраз шатався, паскуда. Так він дуже старий, старший за бабу. А може не старший, може такий самий чи младший на год. Кстаті, треба узнать. Треба, слухняно погодився Петро. Вони звернули з дороги та пішли краєм села в обхід. Тут було значно менше шансів зустріти знайомих, а колегам треба було багато обговорити. А, кстати, майор раптом повернувся до улюбленої теми. «Може, ето дівчата? Я б на їхньому місці сам тебе одмітєліл. Крутиш голову двом сразу. Тоже мені, Дон Жуан». «Нічого я їм не кручу. Вони самі». «Ага, самі. Єстєственно», – Микола Пилипович на хвилинку замислився. Нада тобі отшить когось, тільки не поштарку. Вона нам пригодиться». Петро приречено зітхнув. «І не вздихай, роботи треба. Потанцював? Побився? поболіл, Хватить. Тепер за роботу». «Слухай мою команду! Поступаєш до мене в обіспеченні!» Микола Пилипович рішуче вимахнув рукою. «Я руковожу операцією по бабі Кабачихе!» «Як в обіспеченні?» «Петро аж в субординацію порушив від здивування! Вона ж моя! Вона ж мене лікує!» Це було не що інше, як перетягування ковдри на себе, привласнювання чужих успіхів і використання для цього службового становища. У голосі Миколи Пилиповича задзвонив Метал. «Товариш лейтенант, на вас покладається задача обезпечення операції старшого позвання, ясно?» «Єсть?» – хлопець тільки зубами рипнув. Задоволений майор перевів свій голос на то нижче. «Ти вже, кажеться, не керував до драки. Давай будемо соблюдати». «Та я що? Тільки вона незвичайна бабка. Вона ж вас зразу розкусила, що нічого у вас з зубом нема». Лейтенант просто так не здавався. «І далі буде так само. Щоб ви там не вигадали, вона здогадається, що хочете...» Її обдурачить. «Це такий контингент, що не дай Бог, а я – інше діло. У мене в голові проблеми, вона сама сказала. Я буду довго і по-справжньому лікуватися».